Sasa karibu katika shule ya Biblia leo e, Arhamisi e, tarehe 3 Disemba mwaka 2020 e, tumesomewa mlango wa shini na moja wa kitabu cha Mwanzo jumla ya mistari 34 ni mingi lakini tutapitia yote tutaimaliza naamini e, mlango wa shini na moja kama niliosomewa tuliona ni habari za kuzaliwa kwa Isaka na mambo yaliyoendelea endelea baada ya hapo lakini sehemu kubwa tunaona Isaka anazariwa e, ni ahadi ya Mungu iliyokuwa timizwa. Biblia nasema katika kitabu na hatuafungua pale Biblia nasema katika petu wa pili mlango wa tatu, mstari wa tisa. anasema eh em twende pale twende pale e, Biblia nasema katika tende katika Petroa pili tatu, tisa. sura ya mwisho kabisa ya petu wa pili pale eh mlango wa tatu. Pa Petro wa 2 mstari ule wa tisa, Biblia nasema e, ngani pale mara moja Petro tatu tisa, anasema eh Bwana hakawi kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia bali huvumilia kwenu maana hapeni mtu yeyote apotee bali wote wafikirie toba yani mambo Mungu anapotoa ahadi na Mungu ametoa ahadi nyingi sana. Mungu amesema watu wanaomcha Mungu atawabariki kwa fadhili. Hawezi kubadilisha maneno kama hayo. E, sio lazima ukae usikie labda kwenye njozi usiku au labda mtakwambii nime kwa nimekutamkia maneno hapana. Maneno ya Mungu ameweka katika yake. Hakikisha kitu fulani anasema ukinitumainia eh hutaona njaa milele utaona kiu kama hutatembea katika giza. Kwa hiyo maneno hayo yana Mungu akisha tukianza kutenda yale aliyotuambia, basi wakati wake unafika unatimia. Eh Mungu alikuwa amemwambia Ibrahimu anasema uta Sara atakuzalia mtoto. Na huu muujiza wa kuzaliwa kwa Ibrahimu i kwa? kwa Ibrahimu, kwa Isaka. Sio wa Ibrahimu muujiza. Huyo ni muujiza wa Sara. Eh e, na Abibele na sio muujiza wa Ibrahimu. Biblia wakati mwingine au wahubiri wanalazimisha huu muujiza kuufanya wa, wa wa Ibrahimu lakini ni wa Ibrahimu ndio ni wa wote wawili ndio lakini hasa muujiza ni kitu ambacho usinge tegemea kitokee okay. eh Sara na miaka eh eh 89 90 tren alamzaa mtoto ni kitu ambacho ni muujiza Ibrahimu alikuwa na miaka 100 mia, Alikuja kuishi miaka mingine 75 baada ya hapo. Jumla ilifikia miaka 175. Mia kwa hiyo kwa yake muujiza akasema baada ya hapo aliendelea kuzaa na watoto wengi wengine tu. Tutakuja kuwaona kwenye misura zinazokuja. Kwa kwake kwa yake muujiza kwa sababu bado yuko kwenye nafasi ya uwezo wa kuzaa watoto na akawazaa. Lakini Sara ulikuwa muujiza hata leo mtu akizaa mtoto anaka, kisi, Kwayo, tusi, t -t -tusi na miaka tisini utakuwa muujiza. Kwa hiyo tusidanganyike na wahubiri wanakuambia ni huu Na Ukisoma katika kitabu cha cha cha kwa tafsiri ya Kiswahili imeufanya muujiza wa Ibrahim hataenda pale sasa hivi tutakuja kupaona siku nyingine lakini ni muujiza lazima ni muujiza wa na ni muujiza wetu pia kwa sababu unatupa matumaini kwamba e, alichomtendea Ibrahim na Sara anaweza akatutendea sisi pia hoja, kwa hiyo hoja kwani tunayoona hapa tunaona kwamba e, Mungu eh e, anatimiza muujiza huu muujiza au ahadi kwa ilikuwa ni mtanganyo wa kitu viwili. Kwa Ibrahimu na na, na, na na Sara ilikuwa ni ahadi kwamba mtapata mtoto. Kwa hiyo ahadi. Eh. Ahadi nyingine sio lazima ziwe muujiza sana. Eh. Ni ni ahadi, ni ahadi njema Mungu alikuwa amenena. Lakini pia ilikuwa ni muujiza kwa sababu ni ahadi iliyotimia katika mazingira yasiyofikirika, yasiwezekanika kibinadamu. Eh. Hem tuende katika kitabu hiki hiki cha mwanzo tusome Mungu alikuwa ameanza kusema hizi habari lini? Eh. Mlangu wa tano, mstari wa 3 na 4 Biblia nasema kitabu cha mwanzo tupite tu haraka pale ni bado tuko kwenye utangulizi wa sura hii. Mwanango wa 15:3 na 4 anasema anasema Abraham wakati huo alikuwa bado anaitwa Abram. Nakumukumbusha kwenye mwanango wa saba ndio Mungu alimbadilisha jina akasema nitakwita Ibrahim sasa. Eh? Eh anasema mstari wa 13 15:3 anasema anasema Abraham akasema tazama huku nipa uzao na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Eh, wa Anne nasema nalo neno la Bwana likamjia likanena, huyu hata kurithi bali atakayetoka katika tumbo lako ndiye atakayekurithi. Eh, alikuwa ameshasema kwenye mlango wa 15. Eh, na kwenye mlango wa saba mbele kidogo Biblia inasema mstari wa tisa Mungu alikuwa amerudia, na mara nyingine alikuwa sharudia, nimeona tu nitaje sehemu mbili tisa Biblia inasema Mungu akasema sivyo lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume nawe utamwita jina lake Isaka nami nitafanya agano nita langu imara kwako kuwa agano la milele kwa njia ya uzao wako baada yako. Kwa tunaona kwamba Mungu alikuwa ashasema sasa yanakuja kutimia. Leo hii hem kwa katika uharisia Leo hii binadamu tuna matarajio mengi sana kwa mshesho. Mengi tu. Yaani hata kesho yetu tuijui. Ni ahadi ya Mungu Eh na okay tuchukulie kwamba kesho itatokea itatukuta lakini mazingira tunayoishi njia tunazopitia vitu tunavyotegemea mambo yanayotupata mengi ni ni neema ya Mungu ni matendo makuu ya Mungu katika maisha yetu eh lakini tunakuwa tofauti na okay na alipitia katika hali hii Walifika sehemu fulani wakaona kama Mungu labda hali ni kama hali wadanganya. Wakajitafutia mtoto wenyewe. Eh? Kana kwamba Mungu hatatimiza. Kama ilivyokuwa kwa Ibrahimu ndivyo ilivyokuwa kwangu na wewe pia. E? Kama Mungu hatatimiza. Muda ulichukua ilipita muda mrefu kweli. E? Ibrahimu alichuku, alianza ku, aliitwakiwa na miaka kama 75. tano e? Inakuja kupita sasa hivi anafikisha miaka moja anapata mtoto. Miaka tano baadaye. Na umri umeshaenda. Eh, umri umeshaenda. Hapo katikati kwa mtu ambaye hana imani katika Kristo, leo hii watu wanataka aki aki aki, aki, aki tena wakati mwingine hamtendii Mungu chochote chamaana. Eh? Anataka tu akianza kuomba. Kuomba tu. Kesho ajibiwe kesho kutuadhibu yani aone majibu yote pale pale. Sasa ukisha pewa kila kitu hutakuwa na cha e, Mungu anatutaka wakati mwingine tuye katika hali ya upungufu ili kusudi tumtegemee. Kwa hiyo inachopita miaka mingi, miaka karibu 25 baadaye ndio ile ahadi inatimia. Na tuseme swala la, kuk, la, la, la, la mtoto, Pata watoto, uzao, ni swala linaisumbua dunia kwa namna zote mbili. Wengine Hawataki yani wanapambana mipango mingi ni kupambana kuzuia uzao. Ndiyo mipango mikubwa ya dunia. E, na ndio uwekezaji mkubwa katika afrika. Lakini vile vile kuna wengine wanalala kwa mitume na manabii, wanalala mahospitalini, wanalala wapi na wapi ili kusudi tu wengine wanalala hata katika uchafu, wanafanya chochote kile ili kusudi waweze kupata huo uzao. Okay. sawa. Kila na ana uhitaji wake, sawa? Lakini tutaona kwamba Biblia inasema um, tushum, <coughs> em twende katika em sasa katika em twosome mwanzo mwanzo hii zilikuwa mwanzo 20 turudi nyuma kidogo tuko kwenye mwanzo 10 na tuko 21 twende 20 pale 20 nyuma kidogo mwanzo wa 20 msare wa na 18 mwanzo wa 20 anasema alio 20:17 na 18 anasema eh ee, mwanzo 20 ay, ikawa walipomtoa nje okay hapana iko 17 yes Ibrahimu akamwomba Mungu Mungu akamponya Abimeleki na mkewe na wajakazi wake nao wakazaa wana eh mstari wa 18 maana bwana alikuwa ameyafunga matumbo ya watu wa nyumbani mwa Bimeleki wasizae kwa ajili ya sana mkewe na, na, na Ibrahim Ibrahimu e, mkewe Ibrahimu kwa hiyo kwa ufupi tunaona kwamba habari za kuzaa watoto ni mpango wa Mungu kuna maeneo ambayo Mungu ameweka yani hatoi nafasi hiyo kwa kitu kingine e, Biblia kwa mfano tunasoma wakati tunasoma mambo ya mke na mme. Biblia nasema mke mwema e, au mke mwenye hekima hutoka kwa Bwana lakini nasema mali na vitu vingine yote kimsingi wanavyo unatoka kwa Mungu lakini Mungu anasema maali unaweza kupata na baba yako lakini mke mwema utapewa na Bwana kuna vitu vingina anakuambia hivi vingine unaweza kupata kwa watu wengine lakini inapokuja hali za sasa kama mke unapewa na Bwana unadhani watoto utapewa na dunia? Bada Mke kama kutoka kwa Bwana kazi ya kwanza ya mke Biblia nasema. hemwe tuende katika Zaburi tuunganishe hizi hoja twende Zaburi ya 120 na na na na na 7. Zaburi ya 127. saba e, Tuko tunaongelea habari za uzao e, ambao tumeuona ikianzia kwa asara aliyekuwa amekuwa tasa miaka mingi na matumaini yalikuwa yameondoka na walifika same friend wakaanza kufanya njia zao wenyewe kama ambavyo wanadamu wanafanya. Tukoje kuziona? Wanadamu wanafanya njia nyingi tu za mipango yao wenyewe. Ni katika Zaburi ya saba 100 117 saba Mstali mstari emtwa 1128 au turudi 127 1128 mstari wa 3 Zaburi ya 1128 nane wa 5 nasema mkeo atakuwa kama mzabibu neno linalofuata uzao huoni kwamba Mungu anategemea vitu vingi vingine katika yule mtu anaye habari za mkeo huoni labda atakuwa atabarikiwa katika kazi zake na za mikono yake hapana unaona kazi yake anamlinganisha na mche wa mzabibu Hivi e, ni viumbe haya ambavyo vinazaa anasema mkeo atakuwa kama mzabibu zao Viumbani mwa nyumba yako wanao kama miche ya mizeituni wakizunguka meza yako unaona kwamba hizi habari za uzao ni vita ambavyo vinatoka kwa Mungu tumeviona kwa Abimeleki Abimeleki uzao wake ulikuwa wamesimamishwa na Mungu kwa sababu ya dhambi kwa sababu ya uovu kwa sababu ya njia walizokuwa nazipitia am, na, na ambazo hazikuwa nzuri lakini kwa Abra, Ibrahimu tunaona kwamba sasa Ibrahimu ni mcha Mungu wao wamezuiliwa uzao wao kwa sababu ya nini ni ni ni, ni, ni ya Mungu ili kusudi mkono wa Mungu uonekane naweza nikasema Ibrahimu na na, na Sara hawakufanikiwa kupata watoto kwa wakati ili kusudi nguvu za Mungu. Ili kusudi hiki kisa ki, kitufikie sisi. Ili kusudi makusudi ya Mungu jina la Mungu liheshimiwe. Hii hii habari haina tofauti na maoto katika kitabu cha uh, cha katika, wakati tunasoma wa injilia ya Yohana aya ya wa tisa kuna mtu alikuwa amezaliwa akiwa akiwa, akiwa, akiwa, akiwa, akiwa kipofu kwa muda wa miaka ya, ya, ya umri wake eh Munguakasema alifanywa kipofu kwa makusudi ya utukufu wa Kristo wa Mungu na tukaona e, e, Lazaro vilevile alikufa kwa sababu ili kusudi Mungu atukuzwe katika kufufuka kwake. Wao tunaona kwamba huu uzao unafungwa sasa tunaona kuna watu alifungwa uzao kuna abimereki kwenye mlanga wa 20 ni kwa sababu ya uzazi zake na matendo yake walikuwa wametena matendo mabaya akamuudhi Mungu Mungu akawazuia leo hii ukiona dunia nzima watu wanahangaika na uzao wengine unakuta tatizo lao tembu kubwa ni maisha yao ya dhambi unakuta mtu anaenda katika ujana wake anaishi maisha ya dhambi ana na anatoa mimba anafanya nini ba, baada ya kitifia miaka 30 ya robaini, anaanza kutafuta mtoto uzeeni na anamtafuta katika mazingira maba yani, ana amemkosa kwa sababu kama zile za Akina Abimeleki eh, kwa sababu ya dhambi zake na matendo yake mao hajampendeza Mungu eh a, Mungu anampiga kwa sababu hiyo eh kama alivyofanya kwa, kwa Abimeleki lakini akianza kumtafuta naye unakuta una anaanza pia kwa, kumtafuta kwa kupinga kazi za Mungu pia eh unakuta wengine we, we wanaenda ku kwenye hospitali. Eh, hakuna baba kwenda hospitalini. Lakini wakati mwingine kuna te kuna teknolojia zinazotumika kutafuta watoto. Nyingi ukisikia kule kwa mfano nchi za Ulaya, kuna Marekani, unakuta wale wanajiita Unakuta wengi wanakuta wana mapacha, sio wanafanya nini? Wale mapacha sio wa asili wale. Wanapandikizwa wale. Eh, huu utaratibu wa kupandikiza watoto kwenye maabara kwenye nini? Sio mbao wa Mungu. Kwa hiyo watu wanaenda kumwudhi Mungu kwa namna tof tofauti nyingi zaidi. Eh katika hilo la uzao lakini tunaoa kwamba habari za uzao ni baraka za Mungu. Lazima tumweke Mungu katika katika tumpe Mungu afanye kazi katika eneo lake. Eh semote baraka zote za Mungu. Mambo yote pia nasema e, zawadi zote zote zinatoka zinatokwa Mungu wa mianga zinatok kutoka juu. Eh tunaiona katika kitabu cha Yakobo. Kwa hiyo tunaona hi, hizo habari kwamba eh e, na ukirudi nyuma kidogo Lori wengine. Kiangalia kuna watu wengi kwenye Biblia walikosa watoto. Na wengi walikuwa ni wacha Mungu. Leo hii ukiwa ni mtu wa Mungu, na mtu wa Mungu ni mtu gani? Mtu kusikia sauti ya Mungu. Mtu ambaye anapenda kujikinga na dhambi. Leo hii haitoshi kusema kwamba mimi naenda kanisani nafanya nini, lakini unapenda muda wote kuizorea ku, kuizorea kuizore dhambi, eh? uta kusikia sauti ya Mungu. Kwenda kanisani peke yake na kukaa na kufanya kia kitu haitoshi. Ni pamoja na kupenda kulisikia neno la Mungu na kuliishi. Na kuliishi. Mtu ana namna hiyo anapo anapo ikitokea. Kwa mfano tuangalie mfano, kuna mtu alikuwa anaitwa Raheli, mke wake eh Raheli mke wake Yakobo, kaka yake mdogo Yakobo. Alikosa watoto. Sikoma tatujia kufika pale maybe mwakani labda. Lakini Naheri alikosa uzao akakasirika kataka kujua. Eh, eh, mpaka kataka kujiua mpaka akataka kujiua lakini hatimaye kwa sababu ya uchamungu wa ile familia walikuwa wa mke wa Yakobo baadaye Mungu akakumbuka akapata uzao akampata eh, Yusufu akampata na Benjamini eh Kuna Hana bin, mke wake eri, eri, erikana Hana alikosa mtoto baadaye Mungu akampa akampa mtoto na watoto wengi wengine baada ya hapo akampa mtoto e, Toto Samuel aliyekuja kuwa nabii na mkubwa katika Israeli eh kuna Elizabeth mama yake Yohana mbatizaji wote hao tulishaona wakati tunasoma kitabu cha Samuel hasa wakati tunasoma Samuel wa kwanza e, tupokuwa tunasoma habari za za Hana kwenye mwanzo wa kitabu cha Samuel mara zote watu walio mtumainia Mungu walio katika kicho cha Mungu Wakakosa uzao mfano akina Raheli akina Hana akina Elizabethi, mke wake Yohana eh, na hata na hata eh, mama yake mama yake eh nabii mmoja ah, kama Samson Samsoni hakuzaliwa katika mazingira ais alitafutwa sana kwa hiyo muda wote watu waliokosa uzao walipokuja kuupata waliupata uzao uliokuwa na makusudi makubwa sana ya Mungu. Eh, kwa hiyo mimi nakuomba wewe unayesikiliza mkini labda wengine wako mbali, e, tusiwe wepesi wa kujitafutia na tukio kuona katika sura ya leo matokeo mabaya ya kujitafutia njia ya mkato e, kama waliofanya kina kina, kina kina Ibrahim na Sara, eh. Ile tukio la kumtafuta E, mtoto kupitia kwa hajira e, na wakampata Ishmaeli tulishaona kule nyuma nataona kwenye sura ya leo kwa sababu Mungu anaendelea kusema mara nyingi kutukumbusha mara nyingi haikuleta matokeo mazuri tutaona kwamba Ibrahimu atarazimika kum, kumtupa mtoto wake aenda akapotelea jangwani akaumilie huko huko japo Mungu alikuja kuonyesha rehema lakini kibinadamu Ibrahimu aliumia sana mtoto wake anaondoka na, na mama yake wanapotelea jangwani wakafie huko Eh ilikuwa ni matokeo makubwa ma, ma, sana ma, ya maumivu makubwa eh so lazima tuangalie tusitafute njia za mkato. Eh hoja oh ya kwanza nafikiri tunaweza kusema ilikuwa inaongelea Ilikuwa inasema kumtume Mungu hasa katika hali za uzao. Katika hali za uzao. Na tumeona kwamba watu wengi waliosumbuliwa na uzao wengi ni kwa makusudi yao. Huwezi ukaanza ujana wako kwa maisha ya uashirati alafu kaji ukapata kupata uzao ulionyooka unaweza ukawapata ndiyo lakini wakaja wakawa ni wabaya Wa matendo hawana kicho cha Mungu nguvu za mashetani zimeshapita katika mwili wako watoto hawana ule usafi wa kiroho eh unaweza usiwapate kabisa unaweza ukawapata wasikawa tatizo kubwa vote vile kwa hiyo ni vizuri tumtumainie Mungu hasa katika eneo ameliacha katika mikono yake mwenyewe um, hoja ya pili tunaiona katika um, tiangalia katika okay kwa hiyo ukisoma msajili wa kwanza anasema bwana akamjia aka sara kama alivyo nena unaona kwamba Mungu alivyo nena, alivyo nena anatimiza makusudi yake eh? na bwana akamfanyia kama alivyo sema ni nani anapenda bwana amfanyie kama bwana alivyo sema katika neno lake mimi pia mimi natamani Mungu akisema katika eh kwa mfano Musa au Joshua sehemu nyingi anasema mbele yako kuna vitu viwili kuna baraka na uzima upande wa pili kuna raana na na dhambi chagua ina eh, mauti mfisi chagua kimojapo Mungu anasema ukinisikiliza ukisikia neno langu nitakubariki katika wale utakaoabidi Eh, mimi napenda. Sasa unaona kwamba hatimaye lile neno lile neno miaka mingi linatimia. Hii ni kipindi cha furaha. Lakini hii furaha itakuja kwa mbele kidogo na, na na matendo ambayo hawa watu waliyatenda kabla Mungu hajatimiza. Kwa kukosa subira, hakuna kitu wewe kuambia ni Roma. Ni muhimu sana kwa wewe unayesikiliza. Wewe Mungu Kristo unataka na, na sio Mungu tu, Maisha ya subira. Usiwe mwepesi wa kutafuta mbadala wa, wa wa mambo haraka iwezekanavyo hapana hasa katika mambo kama haya mambo ya uzao mambo ya kumpata mwenza mambo ya Hayo ku... ni maeneo ambayo unatakiwa uwe na subira na kimsingi ujisalimishe kwa Mungu ujisalimishe kwa Mungu kwa hiyo mstari wa tatu anasema Ibrahimu akamwita jina lake Isaka yule mwana aliyezaliwa ambaye sala alimzalia Ibrahimu akamtahiri Isaka manayo alipokuwa mwenye siku nane kama Mungu alivyomamuru. Hoja tunayoona hapa ni hoja ndogo lakini kubwa vile vile. Ni hoja ndogo kubwa. Na ipata sehemu nyingine mpaka upitie kwenye maandiko kwa ukamilifu kama huu ndio upata majibu. Ni nani anampa mtoto jina? Tunaona nani aliyempa Isaka jina? Ni Sara. Ni Ibrahimu. Leo najua kuna familia nyingi unakuta kumuita mtoto jina inakuwa ni ugomvi. Yaani mtoto amekuja badala ya kuleta furaha na nini kuna kuja sasa ule ushindani ni nani anampa jina. Unaweza kukuta mtoto hata na majina sita. Kuna jina la mama, la baba, la dada, la mjomba, la bibi, la nini. Tunaona kwamba Mungu anampa mamlaka Ibrahimu kuita mtoto jina na hilo jina ndio linatumika na wote. Vitu vidogo kama hivyo vinavunja nyumba. Kuita mtoto. Kuna, una unasikia babu anataka ndo atoe jina mtoto ni wa Ibrahimu huyu. Hata kama Mzietera ingekuwa bado yupo babake Ibrahimu kazi ya kunuuta mtoto ilikuwa kitu kifanya Ibrahimu katika ukamilifu wa mkono wa Mungu ni kitu cha kujifunza. Lakini tutaona sehemu nyingine. Eh, hem kwa hiyo hoja ya pili ni hoja ndogo haivu uweze kuivuta imefundishwa makaisa. Lakini madhara inayoleta ni makubwa mno, Na Mungu ha, sema, hakuna neno laingizwa kwenye Biblia kwa bahati mbaya kana Mungu anaweka makusudi tu eh Mungu angeza kuamua Asingetaka kusema kwamba alieeta mtoto ni, ni Ibrahimu kusema mtoto akazaliwa akapewa jina Isaka bila kuambia ni nani anayempa jina lakini Mungu ana specify nani amempa jina mtoto eh. na sehemu nyingine Mungu kwa mtoto mwenye makusudi makubwa ya Mungu Mungu anapitia kwa kiongozi wa familia kutoa jina kwa mfano Yesu ha, Yesu hakuwa na baba aliyetoa jina ni baba yake wa mbinguni ni Mungu Baba. Hemsho sone katika kitabu cha Isaia mlango wa kumi twende haraka, asemi mengi. Isaia 14, tutarudi hapa kwenye mwanzo lakini twende pale. Isaia 14 mstari wa saba Vitu hmm? vidogo kama hivi vya kila siku ndivyo vinavyobomoa na kujenga jamii. Eh? Vinavyobomoa na kujenga jamii. Isaia mlango wa saba msali wa 14 na Biblia nasema Tut, tutaona kwamba ni baba m, m, baba mtoto ndio anamuita jina mtoto wake Isaya 14 eh saba kumi 7 14 Biblia inasema kwa hiyo bwana mwenyewe atawapa ishara tazama bikira atachukua mimba atazaa mtoto mwanamume naye atamuita jina lake Immanuel hajatoa ruuza ya bikra kumuita mtoto wake jina lake Amesha mwaambia na jina lazima iwe Emmanuel. Hem katika itab cha Luka mlango ule wa wa 13, Luka moja mwanzo ni kwa ni habari za kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji na na, na, na, na Kristo? Eh, Luka moja mstari wa 13. Luka 1:13 Biblia lakini yule malaika akamwambia usiogope Zakaria maana dua yako imesikiwa na mkeo Elisabeti atakuzalia mtoto mwanamume na jina lake utamwita Yohana. Unaona anaongea na Zakaria hivi hivyo vi inatokea kwa okay Isaka Yohana e, mbatizaji alikuwa nabii mkuu wa Mungu. E, lakini unaona ha hakuna uruhusa ya kutoa vimajina vimajina vimejina hapana Mungu ana, anaweka utaratibu akizaliwa Isaka anayempa ana, ana, ana, jina ni Ibrahim. Eh Kristo jina yake linatoka kwa Mungu Baba. Eh Yohana mbatizaji jina yake linatoka kwa Mungu Baba kupitia kwa kinywa cha baba yake eh Zakaria. Eh e, Lakini Em twende Lakini kwa tukienda katika ulimwengu kama huu tunaoishi watu wa ambao hawajali. Hawa Bado Yakobo, Yakobo alikuwa na wake ukupe. Alikuwa na wake harai wawili lakini alikuwa na masulia wengine wawili pia. Eh? miongoni mwa wale wana 12 wa Yakobo wengine walikuwa mezaliwa na masulia Pale sasa unakuta kwa sababu huyu mtu Anatenda mambo ndivyo sivyo unakuta wanaoamua kuita majina ni wake zake. Hawajali kwa sababu amkini angeshindwa hata kufanya ukazi. Alikuwa haliko katika mtiririko mzuri. Hem tuende katika kitabu cha Hosea, e, mlango wa Hosea mlango wa kwanza. Hosea e, mlango wa kwanza mstari wa 4. Kitabu cha Hosea e, mlango ule wa kwanza. Tuangalie uhitaji wa majina. Ne? Paka sasa tunaona majina yanatoka kwa baba na mtoto, kwa Ibrahimu, kwa Mungu baba, e, kitabu cha Hosea, mlango wa kwanza mstari wa 4, Biblia inasema Bwana kamaambia Muite jina lake Yezireli kwa maana bado kitambo kidogo nitaipa nyumba ya Yehu eh, damu ya Yezireli. Osea, moja tano, anasema mstari wa tano, hosea hiyo hiyo, mstari wa tano anasema tena itakuwa siku ile nitaivunja nitauvunja au nitavunja upinde wa Israeli katika bonde la Israeli e, atachukua mimba tena atazaa mtoto mwanamke bwana akamwambia muite jina lake lol, Lolulama eh kwamba uhitaji wa majina sio vitu vya kuokota e, na maana zote tunaona mpaka sasa majina yanatoka e, na hata hosea e, tisa bwana akasema mwite jina lake loami kwa maana ninyi ni watu wangu wala mimi sitakuwa Mungu sitakuwa Mungu wenu. Eh. Kwa hiyo unaona kwamba uhitaji wa majina, okay by the way, tunaona kwamba majina hayaifiki kwa hivi hivi. Yanakuwa na maksudi. Eh. Leo hii uhitaji wa majina naomba nichukue muda labda dakika moja, shukua nimepanga lakini imekuja ni, ni, ni kwenye fahamu zangu, eh. Leo hii unakuta watu wanabeba tu jina lote yana mpachika mtoto wake. Majina mengine yana maana mbaya. Mengine hayaaibu. Eh. Mengine hayaibu. Unaona karibu kila jina lililokuwa linatolewa lilikuwa lina maksudu. Utamuita Emmanuel kwa maana kwamba Mungu yuko pamoja na watu wake. Mungu yuko pamoja na watu. Kwa tujitahidi tulijue hiyo. Tunaona majina yanatoka kwa nani na yanakuwa na maksudi gani. Okay. Hem tuendelee katika uh, turudi katika itabacha mwanzo mwanzo moja tulipokuwa pale. Mwanzo um, 21. Um, na sehemu nyingine utaskia wanakuambia hake. Okay. Kwa, kwa sababu wewe ulimuita mtoto kwanza jina wapindi tamuita mimi watatu hiyo ndio unakuwa tayari umeshaanzisha ile hali ya kupingana kweli ya mu. Eh hata Ishmael aliyemuita jina ni babaka. Eh kwa hiyo hatuoni ile zamzam zile. Ni vitu vidogo lakini vinaweza vikaharibu e, nyumba na familia na na jamii. Majina mabaya au majina yaliyoitwa ndivyo sivyo. Eh twende katika e, Turudi katika maneno moja Sasa kuanzia msari wa nane Tunaona kuanzia msari wa nane, tunaona hoja Mungu hajaacha kitu katika neno lake. Tunaona hoja ya mtoto kunyonya. Kabla eh, eh, pale wa nane mtoto akakuwa akaachishwa kunyonya Ibrahimu akafanya karamu kuu siku ile Isaka alipoachishwa kunyonya mtoto akakuwa. Unaona kwamba huyu mtoto hanyonyeshi mwezi mmoja miwili mitatu. Ni ni mtoto ukisema mtoto huyu mtoto amekua maana ni mtoto ambaye ameishajiwezaweza eh na ukifanya mahesabu ya ya tofauti ya umri wake na Ishmaeli na Ishmaeli alipoanza kumdhihaki na na kufukuzwa ukapiga macho naona kwamba huyu mtoto alinyonya miaka si chini ya miaka 20 eh, kwa hivyo unaona hata muda leo hii eh, mtoto anachofanya tu ni kufikisha duniani baada ya hapo atatafutiwa vyakula vingine vyovyote vile. Eh, yale maziwa Mungu ameyaweka kwa makusudi na anatuonyesha kwamba mtoto aliendelea kukua, no, kuwa mkubwa ndo akaachishwa kunyonya, hakupewa tu e, ziwa la mama yake mwezi mmoja mimi mitatu usii miezi sita. Hapana, hizo ni hake, hekima za kimadawa. Mtoto ana haki ya kunyonya mpaka ujue kama amekua. Siku nyingine nitakwenda kwenye maandiko zaidi kuonyesha kwamba mtoto ananyonya mpaka miaka miwili ndo anaachishwa ziwa. So sura hii na mambo mengi sana eh em, em katika kitabu cha maombolezo maombolezo mlango ule wa nne eh? leo hii kwa sababu wakati tunatafuta maombolezo tuguse leo hii kwa sababu za mtu anakuambia kwa sababu za, za biashara za kazi za majukumu na vitu gani mtoto ananyimwa haki yake ya kuyoya ni hekima ya kibinadamu eh lakini hii kitu kibaya hicho eh em katika kitabu cha maombolezo mlango ule wa 4. Bon, kusema habari za kunyonya maombolezo mlangu wa ndipo hasa inapatikana. Maombolezo ne, tatu Eh? Maombolezo ni baada ya kitabu cha Yeremia katikati ya Yeremia na Ezekieli. Maombolezo ne, Tatu Anasema Hata mbwa mwitu hutoa matiti huanyonyesha watoto wao. Hii kauli maana <coughs> you know, ha, <coughs> yake nini? Ninyo naoni sikiliza hapo. Maana kwa mbali hawanisikii. Ah kaongea nini mnaweza mkaongea mbali watasikiliza. Kauli yake ni nini? Kauli yake hii maana yake ni kwamba eh, eh, mtu malizia leo mstari anasema binti ya watu wangu amekuwa mkali mfano wa mbuni jangwani wa mtoto anyonyaye wa gandamana na kaka lake kwa kiu. Maana kuna mabinti wa Mungu wana wanadamu wasio nyonyesha watoto wao sasa Mungu analinganisha au anawakumbusha wajibu wao kwa kuambia kwamba hicho kitu mleto kifanya sio kitu kikubwa sana kwa sababu hata mbomu mtu anafanya nyama mbaya muaji hajatoa hata mfano wa nyama nzuri angesema angalau hata kondoo hata mbuzi anasema hata mbwa mwitu yule wa chini kabisa mharibifu bado analijua jukumu lake la kunyonyesha watoto wake leo hii kunyonyesha watoto, watoto ni tatizo ni katika hekima ya binadamu lakini unadhani kwa Mungu aliyemuumba akatoa yule mtoto akam ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, akazaliwa katika ile familia eh na akatoa ile ile ile baraka ile ya uh, ule uzao baba mama na wewe mtoto. halafu mtoto Mungu anasema kwamba mtoto anakosa ana, ana, ana, ana kuny, kunyonya. Unafikiri Mungu anafurahiwa? Ana, ah, Mungu anachukizwa. Ndiyo sababu anatumia kauli ambayo sio nzuri eh, anayoika hata katika Biblia kutukumbusha au kuwakumbusha wenye jukumu hilo, eh. Kwa hiyo na sababu ni nini? Sababu utasikia ni kazi. Kwa hiyo nyingine kazi yake ni, ni muhimu kuliko yule mtoto. Ndio maana kitu ukua na nafasi ya kufanya vitu viwili ukachagua kimoja badala ya kingine maneno kile ulichochagua ndio muhimu. Uwezo ukasema kimeme na hapo. Tashkumone. Inajulikana hata hata kwa wataalamu kisayansi kwamba mtoto anaponyonya vya kutosha kuanzia mwanzo alipozaliwa mpaka anapo weza kula chakula kingi lakini akiwa amenyonya maziwa ya mama yake. Yule mtoto anakuwa na afya kubwa, nyingi na ile kinga mwili wake inakuwa nyingi sana. Wengine wanakuambia miezi e, yale maziwa ya njano ya mwanzoni alifara. Ya maziwa ya njano ya na kinga. lakini na maziwa ya mama yake yote atakayo ya yonyenya kinga. nyingi. Leo hii Ukiangalia watoto leo hii, hebu naangalia, sijui labda mnye mangalie. Unakuta mtoto anamiaka, sita, saba, ana miaka 6 7 tayari anaumwa, anaana an, an, an, vikoozi vikakupu. Ana ana ana ana au tumbo, ana anauma joint, unasikia zi, joint zinavunjika kama za mzee. Eh? Mtoto mdogo. Rudi nyuma angalie maisha yake, alinyonya kiasi gani? Ile kinga za mwida alizipata kiasi gani? Leo hii tunalazimisha kinga za kutoka kwenye kwenye pana zile kinga za asidi. Eh, hebu niulize. Unadhani wanadamu ameumba tofauti sana na wanyama? Wanyama wana kinga za asiri kutoka kwa kutoka kwa kwa, kwa, kwa wanaponyonya au katika mazingira kinga za asiri Lakini leo hii wanadamu ndiye ana anajiweka mbele katika kujitafutia kinga za kujichome kuchoma sindano afanya nini? Bana, kwa asili mwanadamu amepewa kinga na kinga nyingi za kwanza e, zina, Zinatoka katika maziwa ya mama yake. Ndiyo sababu Mungu anaweka uzito tunaona kwamba mtoto ananyonya vya kutosha. Lakini leo hii kunyonyesha imekuwa ni kama imekuwa ni kesi ni tatizo. Mtu anaona ni bora aende kwenye vikoba vyake kuliko kumuonyesha mtoto wake. Kuliko kumnyonyesha mtoto wake lokitu kibaya naomba wakina mama wanaonisikia wakati mwingine labda kujua, wakati mwingine wakati ni kuto kusaidiwa wake wak sasa kwa mfano naye anaenda kwa hana msaada baba ame amemzalisha mtoto amemwacha inabidi aende sasa naye akatetete chakula Kwayo, auto, awiri, kwa hiyo ni jukumu la wote wawili kuhakisha kwamba huyu anapewa uwezo wa kukaa nyumbani akamnyonyesha mtoto akiwa na wakae kwamba atakula chakula kwa hiyo so, maziwa pia nayo yanotokana na chakula hayo hayala hayatengenezwi hivi hivi mpaka ni kama kiwana yaingie yachakatwe na mwili yatoke wao naomba tushikae huko sana lakini tunaona kwamba Mungu hakuna kitu alichokiacha katika maisha yake kuita mtoto jina kunyonyesha mtoto ile vitu ambavyo havina maana katika jamii Mungu anaviweka katika neno lake twende katika hoja nyingine hoja yane, ya 4 tunaipata katika kwanzia eh, mstari wa 9 turudi katika mwanzo manzo 21 moja eh yeah. kwanza mstari ule wa tisa 9 e, 21 9 anasema tutaiona hiyo honye anasemaje mzima Sara akamwona yule mwana wa Hajira Misri unique my review ambaye alimzalia Ibrahimu anafanya dhahaka kuna kudhihaki hakuna kitu kama mtu kunudhihaki mwingine eh anafanya dhahaka Sara kimsingi pia alikuwa anaka vendeta kake alikuwa anakaashira kake maki Eh tangia nyuma hiki tutaona nyuma. Sara huyu huyu huyu mwanamke alishafukuzwa hata mara ya kwanza karudishwa. Eh alikutana na malaika yabana malaika akasema emrudi karudi chini. Ukajiweke chini ya ya ya ya Sara bosi wako. Alikuwa shaondoka akarudi. Eh sasa Sara hatimaye na yeye amepata rulungu sasa mtoto sasa shazaliwa. Eh, kwa hiyo ana nguvu zaidi hata nadhani labla kosa la sasa alikuwa ukubwa kama la kwanza. Lakini alipoona kadalili tu, nasema ondosha. Simtaki hapa. Eh? Pusari ule wa kumi anasema kwa hiyo akamwambia Ibrahimu, "Mfukuze mjakazi huyu na mwanawe maana wa mjakazi hata rithi pamoja na mwanao." Isa Sara hakutaka hii eh, tuongee kimwili kwanza. kimwili. Hakutaka kuona eh, Manae Isaka pembeni yake kuna mtu mwingine ameokoto okoto, okoto ameletwa letwa mwenye kutaka kuleta haki na yeye hataki anasema sitaki ulifu hapo aliangalia mbele ulifu hmm. m vipena sema sisi ni ulifu wa Kristo eh sasa tutakuja kuangalia maana ya maneno eh hem eh, tu some wewe mstari wa 10 mstari wa 13 mstari wa 13 anasema naye man mwanamjakaazi nitamfanya kuwa taifa maana huyu naye ni uza wako lakini kabla ya hapo msana moja anasema na neno hilo lilikuwa baya sana machoni pa Ibrahimu kwa ajili ya mwanawe Mungu akamwambia Ibrahimu neno hili lisiwe baya machoni pako eh, kwa ajili ya huyo mwanao na huyo mjakazi wako kila ajasema kila anasema kila aliyokuambia maana kila aje sema kila aliyokuambia nimesoma kwenye King James kila aliyokuambia Sara yani maneno ayataka kumwambia kwa namfukuze anasema retain litimisha sasa hapa kuna mambo mingi ya kujifunza. Hoje ipata hapa ni kwamba kuna hii ilikuwa ni taswira ya maisha ya rohoni na ya mwilini. Eh? Kwa sababu Biblia kwenye agano jipya, agano la kanisa inaongelea sana hizi habari na ni nyingi. Ni ni doctrine ni ya imani kubwa, imani kuu sio vitu vidogo vido kama kuita mtoto majina au kunyonyesha. Hivi ni vitu vya milini. Hii ni swala kubwa la imani yetu imejengwa imetokea wapi? Mungu alikuwa wa na gani tangia mwanzo alipoomba ulimwengu? Ili kusudi watu wakore kwa njia gani? Kwa hiyo hii hoja tunayopata hapa katika kufukuzwa kwa hajira na, na kijana wake Ishmael eh inatupa taswira, inatupa hoja ya sema, mwana wa imani na mwana wa kimwili hawawezi kurithi pamoja. Yaani kwa roho nyingine kuona kwa roho nyingine mwili wako na wa kwangu na roho ile iliyozaliwa kwa jinsi ya kumamini Kristo haziwenzii vikawa vikaenda sambamba pamoja lazima kimoja kiondolewe. Biblia inasema lazima mtu akare ase Ili kusudi mtu mpya aliyezaliwa kwa jinsi ya rohoni. Hawezi kuinuka. Tuta, tuta, tuta e? tuende, em tuta tutaiona maneno mengi, eh. Twende. twende katika kitabu tu, tu, Em tusome msari ule wa 12 sura ya leo. Anasemaje? Anasema hivi. Anasema Mungu akamwambia Ibrahim, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyo mwana na huyo mjakazi wako kila kwa mbalo Sara aleo kwambia Sara sikiza sauti ya kwa maana Mungu anasema sasa kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa katika Isaka Mungu alikuwa anaona okay mtoto wa kwanza alizaliwa alikuwa Ishmaela alikuwa na miaka 13 alikuwa namzidi Isaka miaka 13 eh alizaliwa miaka 13 kabla eh Eh Mungu anakuambia wa uzao wako unao wawili mpaka sasa lakini uzao wako utaitwa kwa huyu mmoja kwa hiyo hiki kitendo cha kumfukuza huyu usikikatae Kraso, huwe, uzawo, utawa, mbili. kwa sababu huwe hutakuwa na uzao unaoitwa sawa mbili utaitwa kwa sehemu hii na nasema kwa maana uzao wako utaitwa katika Isaka tu huyu mwingine fanya kama ulioambiwa fukuza Amino Hoja hii Unaroi kuiona wakati tunasoma kwenye mlango wa mbili, mlango wa 17 na hata wa tano hiyo milango. Mungu alikuwa shamemea kwamba uko uzao wako wote utapitia katika uzao nitakao kupa waimani. Ni taswira ya ahadi. Ibrahimu alimpata Isaka kwa jinsi ya kumwamini Mungu. So, tana, kwa hiyo kwenye mlango wa 15 alikuwa amemwambia Mungu asema sasa angalia mimi naanza kuzeeka. Sina mtoto. Hivi vitu vyote vilikuwa viyo vinipa gani? Unataka sasa nani anilidhi? Mungu alisema nitakupa mtoto. Ibrahimu vile anasema akamwamini Mungu akahesabiwa kuwa mwenye haki. Eh? Kwa hiyo unaona kwamba hili ni tukio la imani. Okovu tunaoopata katika Kristo hautokani na matendo yetu mazuri. Unatokana na kumwamini Mungu kupitia kwa Kristo. Eh? Kwa hiyo unaona kwamba Mungu anaendelea sasa kudhibitisha yale maneno. Hebu tusome katika kitabu cha tusome mstari mmoja muhimu. Tusome mstari mmoja muhimu kwenye kitabu kwenye agano jipya mlangu wa 15 eh Mda umeenda Mlangu wa tano wa kitabu cha wakristo wa kwanza mstari ule wa 50 mlango huo kwa nini nita kusema wakristo wa kwanza tano. mstari wa hamsini nasema ndugu zangu niwa nisemayo ni hii ni, ni, ni haya ya kuwa nyama na damu haziwezi kulisha ufalme wa Mungu yani lazima nyama na damu ziondolewe. Ta, um, tale mstari haujibu moja kwa moja hoja za Isaka na na, na kwa nini i kufukuzwa na Isaka kubaki kama mrithi pekee wa Ibrahim. Eh haijibu moja kwa moja lakini inatupa hoja kwamba vitu vilivyotokea kwenye mwili mwili havita havina havitaenda mbele zaidi vita havitaingia mbinguni. Ishmaeli alikuwa amezaliwa kwa jinsi ya rohoni ni kwa jinsi ya mwilini. Kwa mungu alikuwa anataka kuanza kumambia anasema sasa hilo la mwili. Havitaulithi ufalme wa Mungu na mwili wako na angao havitaulithi ndiyo sababu inakufa. Ndio mtu akiwa kabla mtu kabla hajazikwa akiwa anatoka kufa. Mwili unakao huko pale. Kitu kinachokao kinadondoka ni roho. Kwa hiyo wewe kwa unasema kwamba roho imezika kwa sababu kuna roho wakati wa mazishi roho haipo inshaaondoka saa nyingi. Kazi wengine kama umeondoka juzi. Eh na mizima mingine inakaa sana mpaka wiki lakini mwili unakuwa bado huko Kwa hiyo kitu kinachopelekwa kwenye udongo ni mwili. Roho inakuwa kuna sehemu nyingine imeenda. Biblia inasema ndiyo yenye haki ya kurithi ufalma wa Mungu kama imemwamini Kristo. Asa. Najua hizi hoja sana wakati mwingine emme tuna katika kitabu cha garatia na Warumi sehemu 2 3 tuje tumalize tu, tu, tusome mistari mingi mingi pamoja afu tu tumalize hii hoja na tuendelee maana yake ni nini. Huyo ndio msingi wa wokovu wetu. Utatusaidia kujua kwamba tutaituza milili yetu Tutairisha tuta, tutafanya kila kitu lakini kitu cha msingi sana ni hiki ambacho kinaishi hata uzima wa milili. Hivi vinavyo vya milini kama vya Isak amini vya Ishmaeli Mungu atafika sehemu fulani aviondoshe. Yaani kama chakula ni kwa mwili na mwili ni kwa chakula ni kwa tumbo chakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa chakula lakini vivyoote Mungu ataviondosha. Yaani vitakuwa havina thamani kwake. Eh. Hem eh, katika kitabu cha Wagalatia mlango tulikuwa kwenye wakonto wa kwanza turudi kulia kushu, zaidi. Eh Wagalatia utaruka wakonto wa pili tutaingia Wagalatia. Galatia mlango wa 4 mstari wa moja Tazama mstari mingi pamoja kwa haraka haraka nasema hivi kwanza moja anasema niambieni Ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria je? Ham hamuisiki sheria? Kwa maana imeandikwa kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili, unaona kwamba tayari anaongelea habari za sheria na uokovu. Haki okay, ukonglea sheria na imani ni habari za wokovu na uzima wa milele hapo. Lakini anaviunganisha haraka haraka na Ibrahimu kuwa na wana wawili. Kwa hivyo wale wana wawili kwa ni taswira ya vitu fulani. Ni hakuna uhusiano. Eh anasema msura 22 garatia 4 anasema kwa maana ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili mmoja kwa mjakazi na mmoja kwa ma, kwa muungwana lakini yule wamjakazi mjakazi alizaliwa kwa kwa mwili Eh unaona sasa tayari tasura ya Ishmaeli ni mwili Na huko tunataka kuona kwa mwili hauwezi kuuliza ufahamu wa mbinguni kwa hiyo unaona kwamba ni habari za urisi wa uzima wa milele Anasema yule wa muungwana alizaliwa kwa ahadi hadi ni habari za imani ni habari za Mungu kusema ahadi iliyotolewa na Mungu na, na inahitaji kuiamini Isaya 24 anasema mambo haya husema kwa mfano hayo mambo ya watoto wawili sasa anasema ni mfano ni taswira eh? husema kwa mfano kwa maana hawa ndio kama maagano mawili anasema Ishmaeli na, na Isaka ni mfano wa maagano wa wawili mpaka hapa ni kazi ya Isaya ugumu utakuja kuwaondoa Waisraeli waliozaliwa na Isaka kuwarudisha kwa Ishmaeli. Ndiyo, ugumu na hapo anzia hapa. Wasiapa. Lakini nao na Waisraeli nao wanaingia wale ni wamezaliwa kwa imani kama mimi na yule kwa mwili. Habari ni habari ya kuzaliwa kiroho. Kwa kuamini sasa. Eh hapo mtu yote aliyezaliwa hata aliozaliwa na Isaka, aliozaliwa na Ibrahimu, alizaliwa wote hivi ni wamezaliwa kwa mwili. Mtu anayekuja kuzaliwa kwa roho ni yule ninapo ni kuja ha, habari ya kuamini na kwa na, na, na, na ahadi Eh, wanasema mambo haya msalimu 24. Mambo haya husemwa kwa mfano kwa maana hawa ndio maagano mawili, moja kutoka mlima Sinai lidhara kwa utumwa ambalo ni hajira. Kwa hiyo hajira ilikuwa ni taswira. Maana hajira ni kama mlima Sinai ulioko Arabuni. Mungu anaanza kuonyesha kwamba sasa wale wanawake wawili na watoto wao ilikuwa ni taswira ya wokovu. Naomba ni ni nisiendelee ni, ni, sana mimi ndo niweze Nime, kumaliza sura hii ili ni somo la ni doctrine doctrine ni mahubiri mafundisho makuu ya imani tutayasoma zaidi lakini tusome sehemu chache tusome hivyo tungeza kuendelea endelea lakini hebu tu ah muda umeenda lakini ombi sura 28 eh Garatia 4 anasema hivi basi ndugu zangu kama Isaka sisi tu watoto wa ahadi eh ahadi ni matumaini ni imani ni kumtumainia Mungu. Lakini kama vile siku zile aliyezaliwa kwa mwili alivyomuudhi yule aliyezaliwa kwa roho, nivyo ilivyo sasa. Eh, analeta ile taswira ya Ishmaeli aliyoonekana na mdhihaki, anamtesa, akafukuzwa. Eh, leo hii roho hii radhimini ndio unaoitendesha dhambi roho kwa wewe mamini Kristo. Kwa hiyo anasema lazima mwili muda wote unimwe nafasi uondolewe kama aliondolewa Isaka ili I mean Ishmaeli ili husudi roho iweze kusimama iliyo ya ahadi. Hemtonika katika kitabu cha garatia mlango wa 4. Kwaona kwamba haya mambo yalitokea katika familia ya Ibrahimu lakini alikuwa na taswira ya wokovu wa dunia nzima. Eh? Hemtonika katika kitabu cha Warumi tisa saba, Tusome kidogo pale lakini muda umeenda. Warumi tisa saba nasema hivi anasema wala sikiliza sasa ndo tunaanza kuwatoa na, na, na Wayahudi wale wote wale wote kwa jinsi ya mwili mtu aliyetaliwa kwa jinsi ya mwili akawa na sura ya kiyahudi anarudi ule mwili wake unarudi katika kundi la Ishmaeli wa Saba anasema, anasema wala hawawi wote wana kwa kuwa wazao wa Ibrahimu bali katika Isaka wazao wako wataitwa yaani si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu bali ni watoto wa ile ahadi ya hesabu yao kuwa wazao anakuambia uzao hata wahao wayahudi hawao Hawawi watoto wa Mungu kwa sababu niwezekana kama wayahudi hapana ni kwa sababu kuna ahadi na ahadi hii ipo katika Kristo. Kwa hiyo mtu asipomwamini Kristo anakuwa amezaliwa kwa mwili hata kama ni uzao wa Isaka lakini hana hana ile ahadi ya uzima kwa sababu so, haja zaliwa katika Kristo. Haja zaliwa katika Kristo. Mm -hmm tunaweza kusoma sehemu nyingine Warumi 2:28 nini lakini tu tugu, Tuguse kidogo kwenye Wagaratia tatu ili hoja huwa napenda kuigusa sana kwa sababu ndio msingi mkuu wa imani Garatia tatu mstari wa 16 anasema hivi Waragathia sita anasema hivi Waragathia 3:16 anasema Ana sema basi ahadi zilinena kwa Ibrahimu na kwa mzao wake hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi bali kana kwamba ni wa, ni mmoja kwa mzao wako yaani Kristo ukifika kwenye mstari huu habari za Mungu na mipango yake ya uzima wa milele na ukovu. anaongelea watu bila Ibrahim peke yake na Kristo hawa watu wengine wote anaondoa na upande wa Mungu kwa hiyo ama Ibrahim kama Ibrahim ama uzao wake ambao alisema ule uzao naohesabu katika Kristo kwa hiyo watu waliozaliwa kwa jinsi ya ahadi, ni watu waliozaliwa katika uzao ambao ni Kristo. Okay, Tuta, tutaishia hapa hii hoja kusudi tuweze kusonga so, so, so, mbele. Hoja ya tano tupata leo, tupata kuanzia mstari wa 14 mpaka sita sura ya leo, Ana, inasema na hii ni ya maumivu kidogo. Eh, ni ya maumivu kwa sababu kule mwanzo tunaoona vitu vizuri. Sarah aliyekuwa amekosa mtoto anampata furaha inakuja na nini na nini. Lakini sasa hii ya maumivu inatuwambia matokeo ya maumivu eh yatoka nayo na dhambi yani ma, ma, consequences of, the, of sin au matokeo ya dhambi ni eh, maumivu hatimaye inaenda kachero lakini baadaye inaleta maumivu eh, mtu angalie maumivu haya eh, mtu sone katika kitabu cha tulipokuwa pale kwenye mwanzo mwanzo tusome mstari ule wa wa 14 mwanzo 14 E, mwanzo moja lakini 14 msura 14 anasema hivi msura 14 nasema Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema akatoa mkate na kiriba cha maji akampa Hajira akamtwika begani pake na kijana akamruhusu naye akatoka akapotea katika jangwa la Beersheba e? ya yale maji ya Kaisha katika kiriba akamlaza chini ya kijiti kimoja eh akaenda akakaa akimkabili mbali naye ya mtupo wa mshare maana alisema ni simone kijana akifa naye akakaa akimkabili akapata sauti yake akaria eh na mpaka mstari wa Sita, unaona kwamba Ibrahimu ameambiwa na Mungu anasema mwachie aondoke mtoto wako akafie huko jangwani na na mama yake yote vikamuumiza Ibrahimu sana. Sasa tunaangalia hapa Ibrahimu amepata amepata baraka yake ile iliyokuwa anisubiria. Mtoto amempata. Lakini ana furaha kamili hapa. Anaumia. E, anaumia. Kwa hiyo unaona kwamba kule kutindikiwa imani, kule ku kuamua kutenda dhami akasikiliza aka sauti ya Sara ambayo ilikuwa sio sahihi hatimaye inakuja pamoja na kwamba alikaminishua yale yio ile ahadi aliyopewa aliyokuwa amepewa lakini bado anaishi katika masikitiko makubwa sana ninawakiwa Ibrahimu siku ile hakula na siku ile Ibrahimu siku zote zo kuja, ilo tukio atakuwa alikuwa anaendelea kukumbuka yani hakuja kuonana na mwanai mpaka mwanai alipopata taarifa kwamba Ibrahimu amekufa alikuja kumzika toto uliomzaa kama sikitiko makubwa kwa ulikuwa na unaomba Mungu ndio una amefanya taifa kubwa Mungu anasema hapana sina mpango na huyo unalazimika kumwachia aenda kafie jangwani matokeo ya dhambi leo hii kuna akina baba anaamua anaadzaa watoto nje hajui mtoto anakula nini hajui mtoto analala wapi hajui nani? mtoto anajilea mpaka anakuwa mtu mzima baadaye unasikia baba hana nguvu ana mtoto amenitelekeza watu wanaanza kulaumu mtoto hapana mtoto usipommsikizisha mtoto wako ukiwa kijana usimletee baridi yako au uzeeni Amino Amen. yes ni watoto wangapi Tanzania hii hawajawahi kuwaona baba zao wengi wengi imrahimu ninampata hii hata kama one mtoto wake milile kuna joto mwingine anakuja kulithi baada ya baba kwa ameshakufa na sisi ana huyu na wakwake na huyu na wakwake na huyu na wakwake Ni mfano wa hii. Mungu anamwambia, "Okay, inakuuma eh. Endea kuumia vya kutosha." Suri amua mwenye. Leo huko na kina mama anaenda na wake na waume za watu. Hana haki ya kumpeleka mtoto kwa baba yake. Sara yupo atakasirika. Atasema fukuza huyo. Mungu anasema ndiyo fukuza. Matokeo ya dhambi ni mazuri wa, ni mabaya Mabaya. Mungu hayaweka makusudi. Mungu hajasema jamani huyu huyu mama sasa ni ubaguzi wa kijinsia huyu mama, huyu mtoto eh, lazima haki za mama na watoto hapana ah, lazima fukuza huyo wakafie jangwani. Sio komunista kwa Sara. Sara ni kwake baraka. Naache Sara zae mtoto mtoto wake huyo mmoja. Wewe tunaona kwamba matokeo mabaya yana hii kitu inamuumiza nani? Inaumiza wote. Hajira ni mtu aliyezaa na mke na mume wa mtu Ndiyo sio. Ndiyo sio? Ndio. Eh anafurahia? Bana, mtu anayeumia ambaye hakuwa nakosa ni, ni ni Ishmaeli. Na Ishmaeli Mungu anakuja kumzua mtoto hakuwa nakosa. Ana ambariki. Ila hamuingize kwenye uokozi. Anabariki tu unayaoona. Eh? Leo huyu unasikia mtu anakuambia amezaa na na vitu vingine vinaumiza na sana. Ah, Lakini mume wa mtu hivi kitu gani? Alafu anatafuta haki haki na nini? Wengine wanaenda mpaka kwenda kutafuta akserikalini. fukuza. Fukuza. nini? Fuk subiri Subiri mtoto wako Ibrahim subiri mtoto wako atakupa. Hana akapata. Rahela akapata. Elizabeth alisubira akapata. Kila aliisubira anapata. Kwa nini wao usisubiri? Kwa nini mimi nisisubiri? Katika wakati mwingine unajua wakati mwingine tusile, tusilee, tusilee dhambi ya duniani kule tukoiruhusu ikaja mpaka makanisani. E, Niku ndani na kubariki na dunia na kubariki lakini kwa Mungu Mungu anatwambia kanuni hii, hatuwezi tukaona Mungu anafanya vitu hivi sisi na sisi tukaendana na mtindo wa dunia hapana. Tutakuwa ni wakristo fake wana mtoto wengi mayatima, wanalelewa na wazazi na bibi zao na babu zao na nini? Kwa sababu wazazi walisha teremuka wakaenda huko ukafanya vitu vinginevyo vile. hivi. na Mungu alikuwa anataka, anakutaka wewe. Uwe na subira atakupa kwa kwapo. Mtoto atakupa kwa kwapo, mbe, atakupa kwa kwapo, mke na Mungu hakachelewi wala hakawi kwa wakati ndo mstari tu, tu nao katika petu nasoma Mungu achelewe kutimiza hadhi yake. Mungu anaweza kumumba mtu ili kusudi tu akae peke yake tumba kamilia hapana. Labda wewe na makusudi yake franti. Kile walio wengi atampa mwenza wake, atampa uzao wake, atampa mali zake. Na baki lazima tatizo watu na subira jamani. Tuko kuhubiri subira jamani. Tuko kuhubiri subira kwa wanadamu. Tutaweza na watoto uh, kwa hiyo tunaona kwamba ile dhami ya kuzaa watoto nje ya ndoa ili inamtesa inam, Ibrahimu inamtesa Ajira na inamtesa Sara kwa sababu Sara paka nafanikiwa kumfukuza huyu alikuwa ameshapigana vita vingi sana paka ufanikiwa kumfukuza mke, mke mdogo baadaye Alikuwa mke mdogo manake na alikuwa anagomana goma na Ibrahimu kwa hiyo hapa hakuna aliyefaidika katikati ya tukio Hai. na hata mtoto aliyemzaa lakini tutakuja kuona kwamba pia Mungu na ningua na mama wengi wa kuongelea sehemu hii lakini ngoja tuifupishe tui tuifupishe tu, tui mda umeenda eh Mungu anarehema rehema vile vile Mungu ana toa rehema. Unapokuangalia hii kwanza kubwa kabisa ilikuwa ni watu wa wile Ibrahim na, na Sara. Wana sio ajira ingizo ingizo. Kwanza kwanza alikuwa chini ya mamlaka hii. Nasema sasa wewe tunataka kutuzaliani mtoto wetu sasa manake labda aliogopa afanye lakini Mungu anaanza kuwapa rehema wale watu ambao hawakuwa hawakuwa wanajua anachokifanya anaanza na Ishmaeli Ishmaeli naamini mbinguni ameenda kabisa ukisoma uzao watoto wa Ishmaeli wa Mwanzo walikuwa hawana tatizo na Mungu anakuja anasema atazaa hebu Mungu anampa Rhema, mtu anjio msada wa 20 mpaka 21 anasema hivi, 17 21 anasema hivi. Mungu akasikia sauti ya kijana, malaika wa Mungu akamuita Hajira kutoka wakati wao wako jangwani wanakufa kufa sasa. Eh? Msada unasema Mungu akasikia sauti ya kijana, malaika wa Mungu akamuita Hajira kutoka minguni kamaambia, una nini Hajira? Usiogope. Mungu anaza, tayari msaada wa Mungu umekuja hujaja. Mungu anamwambia Hajira, kosa ulishafanya, dhambi ulishafanya. Usirudie dhambi. Usiogope, niko pamoja nawe. Tukimkosea mkosea Mungu tusipokata tamaa tusipoogopa na kuendelea kukaa kwenye dhambi tukamrudia tukajishusha tuka, tuka chini ya mkono wa Mungu Mungu anakuambia usiogope makosa yako nitayasahau nitayeka nyuma ya kichoko changu sitakukumbuka milele lakini tusiendelee kumkumbusha Mungu kwa dhambi yetu kwa sababu kama hajira angerudi kufanya kitu kama hichi yeye usiogope ingekuwa ina nguvu lakini naamini hapasanya alikuwa ameshaonja joto la jiwe hakutosha eh usajili wa 17 babuni anasema ondoka ukamuinue kijana alikuwa amemweka mbali aone atakavyokufa jangwani jangwani sio sehemu ya maana haifai angeza kuwa tu mchango na vumi na na q na ukame najua mm? Anasema ondoka ukamuinue kijana ukamshike mkononi mwako kwa kuwa nitafanya nitamfanya kuwa taifa kubwa tayari msaada wa Mungu umekuja ujaja ha, msaada haukuja kwa sio sio kama Mungu hakuuleta tu kwa sababu a, ameuleta pala ni huruma zake lakini hawa watu walisahidi yawapate haya haya. Lakini Mungu anasema pala kwa sababu inaonekana umejuta umeumia. Hamtarudia basi nitatoa tu huruma. Tukimrudia Mungu hata kama tumemkosea mara ngapi na hata hao watoto kama tunawafanya vipi vipi Mungu ataenda awabariki. Kama mtoto aliyokuwa amezaliwa ndivyo sivyo Mungu atambariki kama anavyoenda kumbariki Ismaili ne eh, ondoko kamuinwe kijana kwa mshike mkono wako mkononi mwako kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa Mungu akamfumbua macho naye akaona kisima cha maji anamletea msaada wa kwanza anampa maji jangwani kitu cha kwanza ni maji eh, akaenda akijaza kiliba cha maji akamnyesha kijana uhai unarudi eh kwa tunaona msaada wa Mungu naana. na na ni, nisikae ni, si sana eh katika eneo hio eh, mstari ukisoma twende mbele kidogo kwenye Mwanzo manzo shina tano japo tukua huko wakani naamini au mwishoni mushon mama huyu manzo tano anasema mstari ule wa wa tatu anasema hivi Mwanzo manzo 25 tatu anasema hivi shina tano 25 tatu anasema hivi na na haya ndiyo majina ya wana wa Ishmaeli kwa majina yao na kwa vizazi vyao alizaa watoto 12 huyo mtu tayari baraka za Mungu za mwilini zipo kwao za kutosha. Isaka alikuwa sasa hata udhao, alikaa miaka 20 hana mtoto. Leo sasa inaonekana kama Ishmaeli ndo alifanikiwa sasa hapana. Tutaona huko mbele. Lakini Mungu anamkumbuka. Eh em turudi katika manzo ya leo, manzo 21, anasema Mungu a wa ya 20 Eh Mungu akawapa pamoja na akawa pamoja na huyo kijana na akakuwa akakua akakaa katika jangwa Akawa mpiga upinde akakaa katika jangwa na parani mama yake akamtwalia mke katika nchi ya Misri e? Kwa hiyo tunaona Mungu ile mtoto hapotezi vyote mama yake na, hakupata hakupata msaada wa baba analelewa na mama yake hai inaonekana hata alipoenda kuoa kama ni mahari alisaidiwa na mama yake usio Ibrahimu kuonana tena tena e? lakini Mungu ni wapo chini ya huruma za Mungu. Aliona makosa yao na natoba yao na maumivu yao, Mungu akawa hurumia. Okay. kwa hiyo ndiyo huruma za Mungu. Diyo, ndiyo ndio Mungu tayari mtumikia huyo. Biblia inasema kama Bwana angehesabu idadi ya makosa tunamtendea, sote hapa tungelikuwa tushakufa. Lakini je, anapendeza tunapoyerudia hapana Muda wote lazima tuishinde dhambi. Mungu anamwambia Kaini anasema, "Dhambi iko mlangoni mako inakusubiri, lakini ukiishinda, nitakupokea, Kaini." Eh? Kaini akakataa. Mm. Hayo tuelekee kumaliza eh, eh, hoja zilikuwa nyingi hapa lakini tunaona kwamba Ishmaeli Mungu anamkumbuka hoja ya mwisho kabisa ya kufunga eh, ni ya saba tunaona kwamba Ibrahimu ambaye ni mtu wa Mungu eh ni kahoja ambako kama, kama, kama katika sura hii lakini hakahusiani na hiki like, kisa moja kwa moja Ibrahimu mtu wa Mungu anakuwa tishow kwa Abimeleki. Huyu Abimeleki tushamemona kwa mlango uliopita. Eh walikuwa walikuwa mfalme wa Filisti fani huko Gerari wapi eh? Sasa kwasa, Lakini, wana, ana, watu, mungu, kwa sababu Ibrahimu alikuwa ni mtu ana mtoto mmoja. Lakini tunaonekana Bwana ameikusanya watu wanaomcha Mungu kwake. Lakini huyu alikuwa mfalme ana jeshi na mtu anaitwa fikoli ndae like, Ibrahimu kwa tunaona kwamba ukiwa mcha Mungu hoja ukiwa mcha Mungu hata katika kaudhaifu kwako ukaonekana amkemni uh, huna gari huna chochote huna chochote watu wanakuwa bado wanaogopa watakuwa bado wanakuhofu watakuwa bado wanahitaji kima yako kama Ibrahimu anachofanywa anacho kwa sababu huyu ni mtu mzima mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye ufalme wa wa, wa, wa Filisti eh lakini ana, hembo mstari ule wa 22 mpaka 38 lakini si tao soma wote, mtasoma sehemu. Kwanza se 22 ikawa wakati ule wa Bimeleki nafikweni mkuu wa jeshi lake, wakamwambia Ibrahimu wakinena, huyu ana jeshi kabisa, eh? Wakinena, Mungu yu pamoja nawe katika yote unayotenda. Walishaoona nguvu ya Mungu. Watu wataanza kukuogopa wakiona Mungu yuko pamoja. Wakiona kauloni unayotoa ina Biblia ndani ng'a. Wakiona maisha unayoishi, yana hekima ya Mungu na, na na utiisho wa Mungu. Kwa hiyo wataanza kwaambia Mungu yuko pamoja nawe isi tunaomba tufanye makubaliano usituangamize. Eh? Basi sasa uniapie kuwa, kwa kuwa Mungu, i, eh, anasema uniapie kwa Mungu ya kuwa hutanitenda hila wala mwanangu wala mjukuu wangu, lakini kwa kadiri ya fadhili niliyotenda utanitendea mimi na hii ambayo umetembea ndani yake Ibrahimu akasema nitaapa. Maneno haya ufuata ni jinsi walivyokuanzia mstari wa tano mpaka wa mwisho wa nne, ni jinsi yeye na Ibrahimu na Abimeleki walivyoweka makubaliano wakapiana kwamba hawatadhuliana walikuwa nawogombania visima vya maji ni mali walikuwa nawogombania mali Eh baadae wakaweka utaratibu wa namna ya kutokugombana na kuelewana. Kutoku so, kwa sababu ugomvi ulikuwa umetokana kwa watendakazi wao. Eh Ibrahim akaleta ngombe akampa kuonyesha kwamba mimi huu ni ushibitisho. Watu wakati mwingine kama mnapendana mna mpale na vitu. Eh vile vipi, kipimo vipi, kwamba hawa watu wanaelewana elewana. Wana, wana, wana, Ili akutana na kila siku eh mama vipi safi aisee huyu rafiki yangu hamjui kupenda kitu chochote. huoni urafiki hapo katikati. Kwaona Rafiki unaona una, una marafiki ambaye wakupeana chochote. Ujue urafiki wenu sio wa nguvu. Amina. Eh, hey, tunaona kwamba Ibrahimu anaweka vitu pale. Ili usubi urafiki wake na mke washawahi kuombana na kidogo amnyanganye mkeu kwenye sura ya 20. Eh, hey. kwa hiyo tunaona kwamba eh hey, mtu hoja tunayoona nini nani ya kufungia? mtu anapokuwa na Mungu hata kama ni mdhaifu katika katika familia yake Hana uzao mwingi Hana e, watu wengi na nini Hana ukoo mkubwa na nini lakini mfalme mzima anataka kufanya e, suruhu na urafiki na huyu kwa sababu amesema Mungu yuko pamoja na we. hem tutoke hapa tumweke Mungu katika njia zetu uone majirani zako atakavo, kuogopa na kupenda hikima yako na wakipata shida wanakuita wana wa kwanza waone kwa wasaidi kwa sababu so atakuwa anaona uvu ya Mungu. Wanamtafuta Mungu pita kwako. Kwa kwa. Na mimi. Amina. Kwa mtu anapokuwa na Mungu, lazima eh, eh, dunia itatambua na itamtamani. Kuna mtu anaanguka mpaka peni eh, na mpaka peni anaanguka. Eh, tuswa hiyo. Tumshukuru Mungu Baba tu kwa na fadhili Asante kwa. kwa neno la leo. Asante kwa hekima hii Mungu ambaye umewezesha kutujuza Tunaomba Mungu tusiisike na kuiacha bali na maisha yetu katingi uva Mungu, katupe rehema zako na ukatukusanya wakati mwingine hapa kwa ajili ya kujifunza neno lako falme. Tumshukuru kwa rehema ni katika jina la baba na naana na mtakatifu. Tunaamini atutokea. Amen. Amen.